Tovo naše rušenje svjetskog kinesovog rekorda. Dobro jutro svima, evo nas tu uz temu koja vjerujem je svima na pameti kada je prvo jutro u novoj godini u igri moje ime je Jana Haluzaka kako je to kogica Marija Ljepo me je najavila i e, imam čast prije nego što odem u onu e, satelitsku kabinu prenositi e, ovogodišnji 68. po redu e, televizijski prijenos e, novogodišnjeg koncerta Bečke Filharmonije reći nešto o tom društvenom i kulturnom fenomenu koji je doista uh, jedan od najpopularnijih uh, te vrste, ja mislim, na svijetu. Evo, što se tiče klasične glazbe apsolutno je riječ o koncertu, nad koncertima nešto po čemu svi prepoznaju klasičnu glazbu bez obzira iz kojeg dijela svijeta dolaze čime se bave koju inače glazbu sluše u svojem privatnom životu tako da evo, nadam se da će ova tema eh, dobro odjeknuti u ovoj eh, prekrasnoj priči eh, Guinnessove eh, knjige rekorda i stotoj godišnjici Hrvatskog radija koji je moj, moja prva ljubav, premda sam se prije desetak godina evo počela baviti televizijskim novinarstvom, naravno uvijek kad je klasična glazba u pitanju. Jednom mnogom ostala sam vezana i uz radijski eter gdje imam na trećem programu hrvatskog radija, dvije emisije. Evo pozivam one koji malo šaraju po eteru i u ovo prvanom godišnje jutro da se mogu na trećem programu priključiti i u našu na ovogodišnji novogodišnji koncert Bečke filharmonije pratiti sve one popularne e, valcere Polke, galope i koračnice obitelji Strauss i e, njihova skladateljskog kruga iz e, mahom 19. stoljeća, onda i u radijskom metru. Dakle, ton e, koji ide na televiziji ide i na trećem programu Hrvatskog radija. Na televiziji smo na prvom programu, e, kako je to inače običaj. Eto, ono što su e, najčešća pitanja što se tiče tog koncerta od e, publike, kogod da me sretne, uvijek pita kako do karata, kako doći u e, Bečki muzikveren, e, uz to što svi misle da sam ja tamo kada prenosim koncert, evo, odmah obavijez da nisam, nažalost, ili na sreću, nije to bila ni e, slavna Helga Vlahović, koja je bila prva voditeljica i najslavnija, naravno, nikad e, prežaljena dovoljno e, moja prethodnica, teško je stati u njezine cipije, između nas bila je još i kolegica Ivana Kocilj kroz deset godina, ovo tu je moj peti put, znači ima jubilarku kao voditeljica bečkog novogodišnjeg koncerta. Da, nije to bilo lako, ali nitko od nas nije u Beču, nažalost, ovoga jutra, prvog jutra u godini, nego prenosimo iz kabine Hrvatske radiotelevizije na prisavlju u Zagrebu. Znači, jedan satelitski prijenos je tu i mi gledamo kao i svi gledatelji ili slušatelji u tom trenutku u kojem se koncert odvija onda na malim ekranima. Pokušavamo ti atmosferu i ozračje koje doživljavamo, evo jednako kao i svi uz što možda imamo koju informaciju više pa je tako, želimo podijeliti sa našim, našim pučanstvom, našim slušateljima i gledateljima. Dakle, kako do ulaznice? Pa ne, bilo kako, osim ako niste predsjednik ili neki društveni, jako važni sponzor, naravno, političar, bilo ko ovako istaknut, pa dobivate kartu odmah na svoju adresu ili na mail. Ako ste običan čovjek, običan građanin, morate igrati lutriju koja je otvorena od 1. do 28. 28. veljače. Svake godine za koncert koji je sljedeće godine, znači sada od 1. do 28. veljače 2026. otvorena je Lutrija za kupnju ulaznica za prvi 2027. E sad, ako vas izvuku na toj lutri onda tek dobivate mogućnost da kupite ulaznice. Eto, dakle, ždjeb se odvija na stranicama Bečke filharmonije, tamo se i prijatno davite i birate u stvari jedan od tri koncerta sa tim programom bečkih e, valcera, polki, galopa i koračnica. E, prvi je e, 30 odnosno 29. je svojevrsna vrsna onda je 30. 31. na staru godinu je naravno novogodišnji koncert koji je najtraženiji i najskuplji za novogodišnji koncert se može prijaviti samo do dvije ulaznice da možete kupiti, dok za ove ostale koncerte možete kupiti do četiri ulaznice. Cijene za novogodišnji koncert su naravno i dosta više, kreću se od 35 eura za stajača mjesta sve do 1200 eura za lože i nekakve prve redove u parteru za ove druge koncerte su malo tinije ajmo reći u pola kao što rekao, znači sva, svi termini donose isti program. Evo, e, pokušajte ove godine, uvijek sve ohrabrujem da nema, to nitko nije isključen, znači na neki način je to demokratizirano, svima dostupno ko god želi i bude sretne ruke. E pa ja moram odmah s vama podijeliti jednu lijepu vijezda. Ove godine imamo našeg predstavnika sa Hrvatske radiotelevizije na novogodišnjem koncertu Bečke Filharmonije. E, jutro su u 11 sati više to kolega Davor Meš iz Dobrog jutra, Hrvatska. Svi ga dobro poznajemo. Evo, koji je godinama njemu je godinama velika želja bila da dobije priliku e, nazočiti osobno koncertu u muzikferajnu i ove godine njega su izvukli, on sa suprugom, evo je jutros u Beču i nadam se da će ga e, kamera uhvatiti da ga vidimo možda nam i mahne. Eto, u svakom slučaju, netom pred koncert imam dogovor s njim da ga nazovem kada on uđe u Zlatnu dvoranu Bećkog da mi prenese ovako odmah neki dojam iz prve ruke i neke informacije o stvarima koje se možda na kamerama neće moći uhvatiti. Eto, idemo malo, isto moje osobne priče, nekako iz glazveničke samobitelji o novogodišnjem koncertu Bečke filharmonije, svake godine se poznaje godina, priča se, gleda se, sluša se e, ono, teško sam podnosila e, one godine kad sam voljela tu lumariti, pa kad su me roditelji budili da ne smijem propustiti novogodišnji koncert u 11 sati 15 minuta, meni je to bilo naravno puno prerano, mislim i danas mi je puno prerano jer se nikad ne uspijam dovoljno naspavati, ali kome pita, evo sad sam ovdje gdje jesam i nekako to žrtvujem ove novogodišnje noći, odlazim koliko mogu ranije iza ponoći uhvatiti san da ipak imam nekakav glas koji je uvijek oko dublji nažalost u ovom prijenosu ljeto nije mi žao, volim kad imam taj dubli glas jer i tako mi uvijek svi govore da dijeljam ko nekad je vojčica kad imam onaj svoj prirodni naspavani glasić malo previsokih tonova. E, vidjet ćemo šta nas očekuje e, možda bude, bude često na koncertu predsjednik Republike Austrije Aleksandar van der Belen iako organizatori, a to je e, Austrijska radiotelevizija nikad ne de u nikakve informacije, ne možemo ništa izvući od njih, ko će doći, ko je popisu za nikad. Dakle, oni to jednostavno ne žele reći, nego prepuštaju novinarima da sami tamo gledaju po publici, ako nekog prepoznaju, da izdvoje u komentarima evo, ko je tamo u gledalištu. E, očekujemo da će novi kancelar možda biti tamo, Kristijan Štoker ili pak također novi austrijski ministar kulture, umjetnosti javne službe i sporta Republike Austrije, Andreas Andi Babler. Eto, e, novo ovogodišnjeg programa je što prvi puta novogodišnjim koncertom Bečke filharmonije dirigira jedan kanadžanin i to iz frankofonskog dijela Kanade iz Kvibeka maestro koji je još uvijek mlad po nekim kriterijima klasične glazbe i dirigenata ima 50 godina tako je to, evo u našem svijetu treba ipak malo više godina da neko stekne iskustvo i renome tako da je on drugi po redu u povijesti novogodišnjih koncerata što se tiče mladosti sa 50 godina prije njega je mlađi od njega bio e, samo e, Duda Mel i ovaj, još nisam rekla njegovo ime malo se teško izgovara ja sam sa svom fonetičarkom dogovorila da e, je to e, Janik Nezet Segen da skratimo priču uglavnom francuski je materinji jezik francuz je rođen je kao Janik Segen a onda je nakladno kad se počeo baviti dirigiranjem ubacio još i majčinu, djevojačko prezimene Z između imena i očevog prezimena inače živi u Montrealu premda je svugdje u svijetu aktivan i zaposlen je najviše kao dirigent velike uh, operne kuće Metropolitan u New Yorku pijemo malo iz osnovnog života kako smo na drugom programu Hrvatskog radija dopustila bih si nešto što inače na trećem i na prvom ne prolazi, poglavito ne u televizijskom eteru. naime on živi sa svojim suprugom koji je također kanadžanin frankofonac inače violist svira u istom orkestru u kojem je maestro znači šef dirigent, žive u Montrealu sa dvije mačke, Rodolfo i Rafa i obojica tako vole i sport, vole jogging, bave se jogom i evo slave glazbenu umjetnost, no ni po čemu ne žele da njihovo predjeljenje i utječe i definira njihov odnos prema umjetnosti, prema glazbi, prema stvaranju. Eto svakako donosi neki novi dah u onu klasičnu austrougarsku tradiciju dirigenata pred puutom Bečke filharmonije što ćete moći vidjeti vi koji gledate, koji ćete gledati i slušati ovaj koncert, to se osjeti u svakom tonu, u svakom poletu. Ovo je jedan doista netipičan klasični dirigent koje ovako je i dosta ekstravagantnog izgleda, inače ima prirodno crnu kosu, a voli se onako e, redovito mijenjati boje, e, farbati u blajih, znači u svjetlo platinasto, u, e, ne znam danas, evo čini mi se da bi mogao e, osvanuti u nekoj varijanti ginger, crvene boje, e, po, vrlo često i lakira nokte u crno, u smeđe, pa evo vidjet ćemo kako će e, izgledati danas, e, bit će to jedna zanimljiv dodatak cijelom dojmu, e, ali e, ono što ja uvijek gledam isto i stičem u svojim prijenosima su i naše gore e, umjetnici, glazbenici, članovi Bečke filharmonije, imamo ih čak trojicu, to je e, već najduži staž, među njima ima hornist Jan Janković, koji je prethodno bio član Zagrebačke filharmonije, Eto, poveznica sa Zagrebom, Zagreb-Beč, to je vrlo često bilo i u povijek. Jest je ta jedna poveznica i kretanje i odlazak, bilo na usavršavanje bilo na radno mjesto sa ipak našom nekadašnjom prijestolnicom dok smo bili dio Austrougarske monarhije u koje uopće i započela ova tradicija valcera polki i drugih špelancija kako bi se to nazvalo u ovom svijetu tamburaški glazbe, inače danas je na programu i tamburaški tramburaška verzija novogodišnje koncerta sa našim tambureškim orkestrom Hrvatske radio, televizije i dirigentom Matijom Fortunom koji nastupaju u Hrvatskom narodnom kazalištu u Varaždinu pa ćemo i njih gledati dakle uz Jana Jankovića Imamo tu i e, na klarinetu Aleksa Lachnetera koji je po majci Hrvat, majka mu je spličanka i e, violinist, čak zamjenik koncertnog majstora, jedna dosta važna e, istaknuta pozicija onotak, orkestra je e, Luka Ljubas, njemu je otac e, Hrvat, a majka Japanka, Eto, on je isto ovaj, možemo reći Hrvat i zna Hrvatski, voli Hrvatsku i često ovdje dolazi evo, pobjedio je na nekoliko natjecanja što ga je povezalo i s našom Koncertnom scenom, inače na mjestu koncertnog majstora danas će biti najstariji koncertni majstor od četvjero koncertnih majstora Bečke filharmonije, Rainer Honek, a uz njega je i druga koncertna majstorica, inače jedina žena na tom mjestu, prva žena, evo naravno i je jedina, bugarka Albena Danajlova, na zlatnoj flauti, gledat ćemo e, flautista, austrijanca Karl Heinza koji ima dosta solističkih uloga, a pamtimo ga prije nekoliko godina je bio u Lisinskom e, kao solist u jednom e, koncertnom nastupu na otvorenju muzičkog bienala. E, evo, m, u svakom slučaju, e, velika stvar, e, dao bi se pričati satima, nekako mi je brzo prošlo ovih 15 minuta, ne mogu uopće doći sebi kod je ono to proletjelo, da nisam skoro ništa rekla. Znači, ovo je evo, ni o povijesti, ni o e, samom programu, e, svakako je novost da su čak dvije skladateljice na programu, što je istorijetko, Sina Bečka filharmonija ima neki problem sa ženama, e, nevjerojatno ali istinito je da su prvu ženu primili tek 1997. godine, e, do tada su imali problem sa ženskim članicama u ansamblu. To mi zvuči nekako kao ono da su u švicarskoj žene dobile pravo glasa tek 1974. A to je godina mog rođenja. U sad sam previše toga rekla. Uklad isteklo mi je vrijeme. Hvala vam e, i ništa. Evo, Nevena Saraga sljedeća. Hvala, pozdrav, sve najbolje.